Och hjärtligt välkomna till det 27 avsnittet Av 65an eh, Idag sitter vi äntligen tillbaka På vårt kära hak Bistro 65 och spelar in podden igen eh, Det var ett tag sedan vi gjorde det Men det känns bra att vara tillbaka eh, Sen vi släppte avsnitt Sist har vi hunnit eh, Spela två matcher eh, Först förlust mot Egefors och sen finns mot Dalkurd, De ska vi avhandla idag eh, Samt kanske lite annat Lite silly och lite sånt där eh, Med mig har jag Pontus Jensen, Emil Larsson. Varmt välkomna. Tack, tack. tack så mycket. Eh, ska vi börja nämna det First-matchen? Vi spelade faktiskt in en podd efter det också, men den eh, försvann. Den försvann, gjorde den. <går> och det kanske var lika bra. Ja. Ja. Eh, så vi, vi kan väl nämna några snabba ord om den också. Hur kan vi förlora den matchen? Alltså, vi har ju ledningen med 2-1 när det är 10 minuter kvar. <går> det måste bara gå stänga. Nej, jag tror 10. Okej, okay. ja. Jag tror det var 9. plus stopptid ja. Tror jag. Var det, det var ju sju minuter stopptid också så. Ja, det var det ja. Men, den, den sommar måste vi bara vinna, eller? Ja, vi ger ju oss själva ett jättebra läge så det är ju ganska pissigt att inte få med oss någon poäng Allt därifrån Verkligen Men det är ju lite egna misstag vi rycker på där Det är ju inte första gången i år Nej. det händer Nej, som samtidigt Vi har väl någon key okay match Det är synd att eh, vi tappar de poängen eh, Vi har ju inte tappat Så mycket poäng Känns det som liksom på så här slarvigheter Alltså Vi har ju snarare kanske Tjänat poäng eller fått poäng Som vi inte riktigt eh, gjort oss förtjänt av Eller vad säger ni? Emil Jag, vill... jag minns knappt matchen, jag ska Det jag var... matchen Nej, men så är det väl att, att vi kanske har fått Ska man säga? Det är flera matcher vi kanske har haft Lite flyt och få med oss poäng Som inte har förtjänat Och nu Jag vet inte fan vad jag vill säga Nu känner jag mig mest tvingad att prata här Vi, vi, vi, vi är två dåliga misstag eller straffen och sen Daniel Svenssons Insats där på slutet Det känns ändå som vi får, vi får i våra mål I rätt lägen av matchen ja. liksom, Vi kliver in i halvtid med 1-0 De skapar egentligen ja. ingen Jättefarligt, Nej. inte som Halmstad och eh, guys förstavlig gjorde så det kändes ganska tryckt en i paus så vi också får göra de gör ett jättefint 1-1 mål mm. som är väldigt svårt att försvara sig mot det kan de, det kan vi de jag för oss, att ja. det är vackert absolut så gör vi två ett ganska direkt ja. in på ganska olg eller ganska olagigt ja, sådant för det. Det. de det de när vi får det där då och då kändes sån luft i juli lite jag ifrågasåg om man hade inte tryck än någonting så får de där skitstraffänd. Ja mm. och sen så vi Alla det är, är väl den 97 eller kunde... 96 97 när det frisparken. Ja. Mm, nåt sånt. Ja, det är riktigt surt ja. men vi drar väl en sträck över den matchen. De pratade om någon roligare match istället kanske. Dalcurd borta 6-1. Det såg man inte direkt komma när man åkte upp till Jävle. Nej, men sen ja. kom Garbilsen sån ni förändringar och då då blir det effekt direkt. Ja, vad var det för geniförändringar han gjorde 3-4-3, gå in med Filip Ottosson. Denna magiska man på mittfältet. Ja, jag har hört jag Gabrielsson, vi har fått igen den här idén länge, men mm. det är Gunnarsson som har satt käppar i hjulet. Vad är det? Alltså, Nej, <laughs> det stämmer inte. Det hade, det nu, var... hade nu hade Gabrielsson vunnit i maktkampen och Gunnarsson för att ja. hänga sig åt familjen. Nej, men det var, det var ju oväntat att se lagutställningen. Det kändes som den för... Alltså, inte bara resultatmässigt utan det fungerar ganska bra i spelet. Jag vet inte om man hade scoutat så pass bra att, att vi kör med tre snabba forwards mm. istället för en stationär som jag har kört tidigare i stort sett. Att nu, de står ju väldigt hög baklinje ja. från start. När nu... det fungerar ju väldigt bra tycker jag med anfallarna som kommer fart. Plus att vi hade eh, Wingback sen, och sådär, så vi fick ju ganska bra tryck på dem. Vi har ju stort sett två mot en på kanten hela tiden. Ja. Jag tyckte i första så... Alltså, då fick vi inte liksom riktigt ut... Alltså, vi var ju mycket bättre i andra än vad vi var i första. Eh, I första kändes det nästan som att det var lite så här turligt att vi inte låg under. Eh, Dalkut har ju en del chanser, framförallt eh, Simon Alexandersson missar en del skjuter rakt på istället för... Ja, Brian har att... väl också tycks. Brian har ju den som leder fram till hörnan som, som vi har mål på sen. Eh, bland annat, eh, friläge Men eh, jag tycker att Dalkud var nästan bättre i första halvveckan de är bra De mm. hade väl typ fem raka utan torsk ja. Bara fyra vinster och vi det hade bara en seger på de senaste såg, åtta de, de, de var ju duktiga De försökte lira våld De gjorde det bra Vi hade problem, speciellt centralt Tyckte jag, mm. i första avlek Jag tycker när vi väl blev i överspelare Då kändes det att de fick ganska stora ytor Alltså framför vår backlinje typ. Ja men sen är andra där för då, de har ju sagt själva att de ändrar lite på pressen och, och sådär. Och det tycker jag fungerar för då är vi ju då kör vi ju över dem under stora delar av andra halvan. Mm, det är vi riktigt bra. Ett två är väl också lite sån här possession mål eller vad man ska kalla det. Ett av de få vi gjort i år känns det som. Vi hade väl ett gäng passningar inom laget innan vi kom till avslut. Ja, det var vackert Ja, men oftast går vi liksom mer rakt Det är oftast så vi gör målen, känns det Ja. Oh. I slutändan var det ju Den passningen vi ofta slår Som leder till mål mm. När Filip skär in från sin högra högkant Och får en, en bra boll Av Ottosson var det väl den här gången mm. Sen slog den Ja, precis, 2-1 oh. Men själva uppbyggnaden mm. såg bra ut Ja oh. eh, Men annars var det ju slamba omställningar som gjorde Matchen, eller Ja, så är det. Det går undan det, det, det är det vi är bäst på också ja. Är det så här vi ska fortsätta spela liksom Med den här uppställningen, eller vad tycker ni? Formationsmässigt eller spelarmässigt Ja, ah, både och Nej, alltså jag hade ju gärna sett eh, Modja och Simon på de där två Om vi ska spela som vi gör ja. Tycker jag att Modja och Simon är betydligt bättre Än Boris och Ottosson Jag vet inte om det var vanligt liksom, så innan uppbålen Kanske vill testa Hur blir det nu i sommar till exempel skott som får kvar Här gjorde det bra Kanske tog sin chans Jag, jag ser ändå Simon och Modjas Lyfter du fram Simon nu efter din sågning Senaste fall Jag lyfter alltid fram Simon Nu spelar ju inte heller Då är det svårt att såga ja, han, han, han kom in och gjorde mål, gjorde mål. Mot ett Dalky som hade gett upp fullständigt det, är fint. det var ett fint mål Jag kan ju absolut tänka mig att vi fortsätter Med det här 3-4-3 uppställningen men sen går det att göra, jag tror inte heller kanske att, eller att Boris och eh, Filip Ottosson är det bästa Inom mittfältet Men där går det ju att laborera, laborera lite nu har, nu spelar Jonas jag var, Helgen nu, var ju ja, skadad också Så varken han Carlos eller Simon spelar ju för start Och det är väl kanske de man skulle se I sådana fall favorit Alltså man kanske ser dem som de tre starkaste Mittfältarna Ja nu när Ottosson gjorde en helt okej okay insats ändå. Ganska bra. Helt okej okay. Då har vi ändå fem inne i mitt fält där På två platser ja. nu om vi ska spela Det här systemet vi gör Så det, det blir ju konkurrens nu Filip mm. kom väl in på En av wingbacks Nej, Simon menar Kommer in på en av wingbacks positionerna När han hoppade in mm. men, Gjorde väl det helt okej okay. ja. alltså, ju ett tacksamt läge att komma in och Ja, såklart Det får man säga i sådana fall om vi, när vi, om vi hamnar under mer press Vet man inte hur det skulle fungera defensivt Men det funkar, han orkar ju springa så det funkar nog helt okej för honom om att köper den positionen Så är det Vi har ganska, vad ska man säga, sjuk bänk den här matchen Alltså liksom sitter Simon Johansson, Modja, karvan Doge Daniel varat... Svensson <laughs> Skod var väl på bänken ja. också? Ja och Sporrong. Men jag tänkte med på så här Om vi sätter våra två bästa målskyttar för året på bänken Två, väl våra bästa mittfältare också Liksom, mm. är, är ju, de, de är ju fit för fight men de är ju petade liksom ja, såg sitter i den här foten ja det gillar jag också nu fungerar det inga halda insatser insatsen ja, nu sparkas det på fotliggeron okay, kan inte men eh, brian spence ju. spets ja. sist det såg mm. väl spännande ut ja jag tyckte han var rivig. Riktigt, Alltså riktigt bra för han ja. löper ju på så jäkla mycket ja, Och skapar en hel del det är det kan ju bli om vi blir tillbaka tryckt att det blir det kanske är svårt för han att hålla fast Jag vet inte hur han är som target Han har ju liksom inte visat något sånt Nej, Nej men titta han var bra ändå som du säger Alltså så här att suga in bollarna också Och se till att kunna fördela dem Även om han inte var så här riktig target så Men han visade att han eh, kunde göra det här som, som karvan också liksom är duktig på Att suga in bollarna och leverera dem vidare Plus han gjorde ett par bra skarvar tycker jag också eh, Han levererade väl två assist eh, dessutom eller, Och eh, fixar straffen eh, så han är högst delaktig i målen också även om man inte gör dem själv mm. Ja, han var duktig. Bra insats. Mm. Vilka har vi mer som är bra då som har rustat fram Filip är bra såklart. Ja. Filip Bo älskar ju när det är hög backlinje mot sig. Mm. Ja. och eh, våra inoffältare får stå utan press på mm. sig och bara stoppa in dem bakom. Där såg man väl såg också Filip Pottsans kvalitet och slår de där bollarna. Ja, faktiskt. Där känns som att det blev ganska alltså helt perfekt när en sån som Filip som jag som får löpa och sen Jag Filip tyckte Otto hade problem Lite i första när de pressade lite mer Dalkud, fick bollen fel vänd Och inte riktigt visste man göra av den Men sen har han får tid på sig att ha Huvudet framåt i banan ja. Då såg det spännande ut mm. Han är duktig på att titta upp och verka ha en bra blick För liksom spelet och sina Medspelare ja. Han ehm, kan sen... gå långt det kan man. <laughs> Sälj honom <Ja. laughs> Det är bara, bara sälja honom Medan han är Få in lite miljoner uh, Vilka hade du vi med som var bra? Nykomponering ny av backlinjerna Trebackslinjer uh, Det var lite Sverige första kanske Det känns som att de inte hade liksom, hittat sina positioner riktigt Där med uh, två wingbacks Och sen trebackslinjen Nej, och Det är inte första gången i år vi släpper in mål Mellan Kalle och Dennis ytan På vänsterkanten Det känns som det är något som Måste görs, görs där Ja uh kom där, ja kanske den kom chipen. Det annars tänker jag att det, det är liksom en central det är svårt att försvara sig mot också jag tror som halkar så att han inte riktigt kan komma upp i press på bollhållaren uh, och sen är det en bra boll och bra löpning liksom så att dåligt försvarspela ah, det är klart det går ju bättre men uh, det är ett snyggt mål det är snyggt mål det känns väl lite Sverige tycker jag eller kanske första halvtimmen. sen känns det som att vi kommer in mer direkt i positionerna och Överlag borde få till lite mer Pressen mot dem så att de inte får Chanser mm. Men Dalkud är ganska mediokra också Känns det som Eller, alltså, Framförallt efter typ 3-1 så slutar de spela dessutom så att, ja. Det verkar ju vara ett humörlag Ja mm. För första hand att när hade flyt och Tryck mot oss Då var de riktigt bra mm. Det är ju bra att vi får att få ett målet Tidigt I andra huvudlägg mm med deras mål är en katastrofal utrustning. Ja faktiskt, <laughs> det kommer man verkligen på Mellan annan, jag tycker jag gör ganska dåligt ingripande På Simons mål också Ingriper inte alls, han bara står och tittar på När bollen Humör. utförmål ja. Humörlag, ja. välplacerad skott också Ja, jo. magisk helgifort Ja, men Han, han chansar ju på att Simon ska försöka köra runt backen istället för att Skjuta med mellan benen på honom Och sen, ja, när han missar den chansningen Så ser det otroligt enkelt ut Ehm. Boris håller sig kvar i startövlan också Det trodde jag inte Boris är kung, han ska vara kvar i startövlan ja. Han kommer ju spela för att vi kämper en Trots att jag sa att Simon och Carla skulle spela ah. Så ska Boris ändå spela Boris ska ha en fri Boris ska ha en fri utgå från vänster <laughs> <laughs> Det är helt klart det, det, det känns ju verkligen <laughs> inte som liksom, En spelare som man trodde skulle vara En mer eller mindre given startspelare Han har väl startat liksom de flesta matcherna. Det har varit givet i tio år snart. Jo, jo, jag har ställt men... samma fråga varje år. Ja, jo, så är det, exakt. Ja. Men. Eh... Kulturbärare. Så är det. Men, håll... står i stadgarna att han ska <laughs> vara i stadion, va? <laughs> Håller han då? Men, han... Nej. Men <laughs> jag tycker att han har en förmåga liksom ändå att höja sig. Alltså, han, han ser ju ändå ut som man vet vad han gör på planen. Det är inget där uppenbara misstag. Han är ju ändå. Han vinner sina bollar, spelar sina sidospåsningar. Sen är det väl inget man så här, ser att man gör jättebra varje match. Men Har ju inte bort sig? Nej, Han levererar ju en del boll fram bollar framåt också. Han slog väl passningen till Philips Mån och Trey bara, Ja, det stämmer. Magus mm. Ja, men, Den är ju jättefin. Man uh, uh, han duktig på att skära av itor och där också. Han liksom ligger rätt hela tiden, känns som. Jag vet inte om vi är rätt podd och snacka om Och skära av ytor Det är klart vi är, vi är rätt podd för allt ehm, ja, Snart men... vill vi prata Expected goals också <laughs> ja Jag kanske har, jag har lite, <laughs> lite Lite lite sådana siffror I fickan faktiskt, vi får se om vi tar fram dem ehm, Samuel Holm fick mål mm. Kul Kul för honom ja Bra bra Tycker jag bra så här Jag saknat lite det så här, Mer maxlöpningar i anfallsspelet De visar ju så jävla tydligt Vart han vill ha bollen där Men mm. alltså, det är bara Inte bara för Brian och lägga den där Men alltså mm. Utan löpningen Så går det ju inte heller Att slå det i inlägget liksom. så det, Han är ju otroligt tydlig Med var han vill ha bollen så han kommer väldigt bra in där mm. Mellan backarna Och det har man saknat lite Jag tycker att Det är mycket max, mer maxlöpningar I anfallsspelet Den här matchen Brian tar också många sådana Framförallt när fick fixar straffen också Det är såhär han verkligen Springer från han, han är ju inte först på den bollen liksom, Ja men normalt sett eller han, han, han är ju efter sin back Men på grund av att han verkligen kör Och tar en maxlöpning så kommer han först Och får straff med sig Så det tyckte jag var riktigt bra Den här matchen och något man vill se mer av Helt igen Ja gillar deras arena också också, måste jag säga. Eh, jävligt. Ja. Uh, ja. Uh. Uh -huh. så här, tight och tog den typ 6500 platser eller någonting sån här. Uh. Och det var ju knäckt. <laughs> nej. <laughs> det var det ju definitivt inte. Men sånt uh, nej men alltså, sånt skulle vi haft. Det, den är liksom en riktig fotbollsarena istället för den här idrottsplatsen vi spelar på där borta. Inte ja. ens läktare på kort sidorna liksom. Bara Riva Solit Park. Det är ju nästa stora mål. Det är många städer som trycker upp riktiga här igen. Typ Linköpings nybyggda, eller inte nybyggda men hyfsat nybyggda. Den var också ganska var också. bra när vi var där. Man mm. mm. bara ju... kollar på Eskilstuna när de byggde eller... ja, till ett damlag. Mm. Mm. no disrespect to de spelare mm. som lyssnar på det här. <laughs> <laughs> Nej, men äh, alltså, vi borde ju också kunna få lite bättre även om vi fyller inte den vi har nu så att det är väl svårt att argumentera för att den ska byggas om Men man kan ju tycka att man borde ha byggt ordentligt och så där från början Det enda, enda var väl att planen var ganska långt ner mot vad man stod på läktan. Det gillade det, är det man vill ha den lite så här med samma höjd man jävla, du... jävla krav du har alltså. ah. Jag kan också det Ja men det är bra, bra det är ena. den ska de ha Vi har ju stått på gräs nivå. Ni några säsong. Det mm. kanske ja. kan vara skönt att komma upp lite på läckan. Mot ett jävla ståldräck. Ja. Det enda som har oss från planen <laughs> Ja men bra Ska vi stänga ner den där matchen Vi kan väl konstatera att det är riktigt skönt Att ta med sig 1-6 äh, Seger äh, In i sommaruppehållet ja. Spelarna njuta utomlands för... Ja det tog inte många minuter innan Halva truppen var utomlands Åland är ju klockan sju Det var för ja. på många <laughs> Efter en sån match förtjänar de det Ja precis, det är svårt att, svårt att klaga De ehm, får vi komma tillbaka Riktigt taggade ehm, Och nu är det uppehåll som sagt ehm, Blir väl ett transferfönster också Det är ju lite senare ehm, Tidigare eller Förra säsongen så hade vi liksom fönstret Mer kopplat till uppehållet Nu är ju fönstret ehm, lite senare Vad Vad tror ni om transfers ehm, – Kommer vi ta in några spelare? – Det jag räknar vi med, ja. nästan. – Vad behöver vi förstärka allt, Allt. allt. – Hur många spelare tror vi behöver ta in? Eller tror vi kommer ta in? – 11-9. – Vi räknar väl ändå med att två minst. Ja. – ja, både, sekundar... både Emir och Baton har gått sönder och missat resten av säsongen. – Det är klart vi behöver få in lite, ett par spelare känns som. Helgren kommer vi max spela fem matcher på Husten mm. Tror Ja det tror jag Tror ni att jag kommer gå sönder när som helst Så det är Aa, klart det, det, det. spelare Han, han är hållt oroväckande länge nu Aa, faktiskt Ja inte alls bra det där Kommer en, en lång tid skada när som helst Ilir Ilir ja. Han Men... kommer ju inte spela alla matcher som är kvar nästa här, <laughs> <Det> här Det, är det är vågar, man, vågar man ju säga Ja det är svårt att säga. Förmånar vi om Robin Blomé Gör minst en <laughs> match på bänken i år ja, Det vore lite roligt Men vilka specifika positioner Du säger allt men... En försvarsspelare Tror jag vi vill ha in på, men vi har, men att vi vi... har alltså, Tänk Dagen matchen nu Vi har ingen reserv, ingen på bänken Det enda som inte är med i truppen Det är Florian Mm, men samtidigt så kan jag ju Ravi gå in och spela en trebackslinje. Ravi. Ravi Tsuka <laughs> Vad heter Dosa? han då? Ja, Ravi har väl sagt i alla år det är väl i Sverige <laughs> Ravy New York Ja, <laughs> ah, tveksam <till> det Valencia <laughs> Får jobba på uttalet Men ni förstår vem jag, <laughs> ni förstår vem jag menar Ja <laughs> yeah. uh, Han kan ju gå in i en trebackslinje. <laughs> ja, ja. ja, det kan han Och Ja, men liksom hur många mittbackar behöver vi? Vi har ju... Nej, jag så alltså försvarsspelare. Ja, jo. Någon som kan kan spela på alla positioner i backlinjen. Typ Stefan Batan gjorde. Det hade ju egentligen inte gjort något om man fick in någon som kunde alltså kanske spela på flera men också vänster. För där har vi ju den Ja, i har gjort det skapligt. Vad vill du själv vara? Du sitter här alltså som någon Olof Lund-typ och ställer frågor. Ja, det är mitt jobb. Ja, tack, tack, för, tack för frågan, tack för ordet. Eh, nej, jag vet inte vad jag vill ha eh, egentligen. Ja, men mitt, det känns som att man skulle vilja ha in någon eh, mittfältare som eh, ja, man kan liksom äga mittfältet. Jag tycker att vi har haft ganska problem med att vi blir genomspelade på mitten ganska lätt, ganska mycket. Och, ja, men det känns som att det är där. Skulle jag säga Som vi behöver förstärka framförallt Han grandis, han ledig fortfarande? Han är väl hemma hos Gran, mamma Grandis? Jag vet inte det Grandis Grandi Grandi Han är inte från han är argentiner ja. ja Jag vet inte vad du talar Grandis Nej. <laughs> Grandis brukar jag säga Ja, ja. Mm. Thomas, grandis <laughs> ja, jag inte. Han är säkert det jag vet inte, jag är, nu har jag bara sista matchen i huvudet 60 mot så alltså, Vi ska vara glada med att förhålla de här spelarna <laughs> <laughs> Ja men för det är en annan punkt eh, Det har ju snackats om att vi liksom ska bli en säljande klubb Eller vad de eh, kallar det eh, Har ju styrelsen varit ute och pratat om Vilka spelare ser ni att vi kan sälja Och bör sälja Eller bör, bör vi vara en säljande klubb Alltså, det måste vi väl. Ja, så, för Vi klarar ja, ju exactly. uppenbarligen inte av att sälja in sponsorer. Nej. Alltså, tillräckligt bra. Och det kommer ju inte, alltså, det är väl ganska många klubbar i Sverige som ändå förlitar sig på att kunna göra sig av med spelare. Ja, så är det. Eh, så att det, det tycker jag, Så alltså, det måste vi, Det var ju länge sedan vi kände som att när sista spelaren vi fick betalt av. För? Oj, Ja, men vi sålde ju Degelund på ett eller annat sätt. Så ja. vi fick väl en liten slant, och sen någon sorts vidareförsäljningsgrej, tror jag. Ehm... Men vi måste ju komma dit, helt enkelt. Men det är bara... klart det är bättre för ska att sälja en spelare ja. som har ett halvår på 30, så ja. är det för att han går gratis i vinter Visst är det så. Sen är det så liksom: Jag gissar att den som är Alltså, alltså den som har varit bäst då, det är ju Anton. Men jag är svårt, alltså, men han, han kan vi inte släppa mitt under säsongen. Nej, jag tycker inte du ska. Jag tycker jag gillar inte att släppa spelare mitt i säsong. Nej. Jag tycker vi ska göra allt på vintern. Ja. Sen får man ju se om det är några som liksom är missnöjda med speltid och vill. Det skulle jag kunna vara. Ja, och som borde väl kanske vara. Nu får jag spela hela matchen senare. På andra ordan ett... borde han ju definitivt vara missnöjd med men, speltid. Men sen, det beror lite också på det, alltså hur alltså diskussionerna har gått där med tränare, för jag menar, Det är ju varit snack om att, typ att han har jobbat mycket med sitt försvarspel. Mm. Alltså, har han ändå känt att om man jobbar på Så kommer liksom chansen Och att han har liksom haft det så kontinuerligt att Han kommer få spela och då kanske inte han har varit eller alltså, Det är klart man alltid vill spela Men då kanske han ändå har varit med om det eller liksom varit med på... Ska Ottosson snacka sig bort från klubben Det är svårt att säga mm. han, han, han är ju värd många miljoner efter insatsen senast... ju, Nu ska jag ta er alla för jorden här för hylla och Han kommer ju inte gå till en super utan Om han blir såld Då går han tillbaka ner i Gersgård ja. Han kommer ju spela i division 1 i så fall Det är ingen Division 1 inte... som kommer att köpa honom heller Alltså i så fall får vi släppa honom De gratis Så det verkar, det verkar ju helt uh, hjärn Det får klubbar i Sverige som har pengarna så är det. det är väl Malmö som har råd Trotson, ja, ja. ja. Kan man ja. spela ett halvår i Malmö ja. sen kan, man gå ut och han, kan han bli den Dyraste svenska övergången någonsin <laughs> Han gjorde bra match mot Talkud Ja det gjorde han Men nej alltså, han tror jag Just nu känns det väl, om han nu äntligen fick spel från start känns det inte, kanske inte som att han borde. Ja, det borde pågå andra taget, liksom, perioden innan. Mm. Men annars vet jag inte, alltså, det är väl sådana så här. Jag vet inte, men Skogholm och Dogge har ju spelat lite så här. Ingen av Alltså, det var varit lite halvdrivet speltid för dem där. Mm. Sen vet jag liksom inte hur suga de är på att Lämna. men... Men hon har väl ändå spelat nu på ett eller annat sätt De sista ja, fem, besluta, spela med. fem matcherna mm. Nej men det känns ju som att det borde finnas plats i truppen I alla fall med tanke på att vi har liksom mm. två som är borta resten av säsongen Mer eller mindre klart mm. Det är svårt när man pratar om att vi dessutom ska göra oss av med två För att kunna plaka in två som det har gjort alltså, mm. att vi måste... Ja det, de uppgifterna har vi hört liksom, att hört ska... Och det vet jag inte Jag att var... När vi redan har två spelare är skadare. Förstår jag inte riktigt varför Nej. Jag förstår inte dessutom dyra spelare Som liksom Försäkringskassan och så Betalar en del för Ja jag tror inte det var någon kostnad för dem va? Så att där borde ju liksom Finnas utrymme i lönebudgeten och det borde finnas Plats i truppen Så att säga alltså jag menar, Man satte en trupp i början av säsongen Att så här många spelare ska vi ha Och sen går två och skadar sig Resten av säsongen och sen så Tycker man att äh, men vi har fortfarande Sen har vi en väldigt bred trupp Det måste man ju säga, det ser man ju också på bänken Som vi hade mot Dalkud, Liksom Att vi kan slänga in de här spelarna som vi har Och de levererar på ett riktigt bra sätt Så, så truppbredd har vi på det sättet Men det borde ju finnas plats i truppen tycker Det behöver väl lite spets Ja, gärna Extra. Kanske en forward ja, det ja. Känns det ju. Jag är sugen på en lång och Tung Lång och forward Ja, lång och tung, ja, lång och tung Vi har mycket mål ja vi känner att det är myrtulpanens majertörskadan då det. har ju varken tung långbarn. eller... långt. <laughs> det, det får vi jo, Det är var varken mycket mål eller bara tung! Men lång! Lång! <laughs> det kan vi... Det får jag ändå ge ja. Nej men jag håller med, alltså, det känns som att vi har ingen forward som så här, liksom verkligen spottar in mål här i Superettan Nu är Filip är väl bästa målskyttlan i bara Filip som är Ja det antar jag Ja det brukar jag ju nästan Ja Ja, det har de väl inte varit jämför, Eller, eller han är ju i alla fall lika, Om inte bäst jäkligt högt upp när man, Om man jämför, går på spelade minuter så Ja, jo, det, och det, är ju det gör där. nog. Oh. Eh, men men sen eh, alltså liksom, Den topp eller, eller någon mer forward Borde ju liksom kunna Kliva in och, och göra en del mål eh, Kan jag tycka Borde ha en sån forward Så mitt fall till de forward, ser Sillig önskningar, eller? för sportspelare. också. Ja, men, men jag tror jag att jag har det går ha så Men nu ska ju vi sälja Sean också. Mm. Ja, ska vi sälja Sean? Ja. Ja, ja jag, jag tycker pass. också det. Vad säger man? S smid med den järnet det ja, ja. Ja, ja för 17. Alltså, sen, det är klart att det är så, så länge du får rätt pris med jag menar, annars så ser inga problem heller med att ja, sälja vi honom. Vi hämtar, hämtar en spelare från Solentuna gratis som kan få betalt för honom efter 6 månader. Det känns ändå som är Vi bra gör en affär. Sån här som Hammarby. Ja, jag har men... ja, fyra halvdann allsvenska matcher och säljs för 50 miljoner nu mm. är mm. vi överens om ja. och ja, ja, Sean kan ju inte säljas för mindre nej ingen tänker skott som Sean nej Fan. Nej, det gör han ju faktiskt riktigt bra det måste man verkligen säga det är, ja, men det är så här, det, en usp han har det har väl, bl skriver lite grann om att han det finns intresse från både allsvenska och utländska klubbar mm. och han är ju en spelare, han tycker jag liksom, han är väl det ny för, Även de Florian kanske har spelat mest Och han gör är mest imponerad av mm. eh, Så Och han har Men jag hoppas ju få kvar Men liksom alla spelare har ju Har ju ett pris liksom Får vi tillräckligt mycket betalt Så Så är det definitivt eh, all, Allting har ett pris Så det är ju men, bara att sälja om det kommer rätt det, Men det är väl tänker jag liksom Om vi måste bli av med spelare Jag är svårt att se vilka vi ja, Vilka vi vill bli, vi, bli av med Ja eller och Lite svårt att se vilka som vill lämna. Alltså spelare vi kan bli av med som ger någonting utrymme i lönemässigt. Ja. Ja, nej. Det. det håller jag håller med om. Det, det blir svårt att kunna ta bort någon mm. som faktiskt har en betydande lön för att kunna ta in någon annan. Nej, äh, sen vet man, Alltså, hur mycket spelare liksom finns det där ute på marknaden, tänker jag också? Alltså, om man ska ta hit någon så känns det som att man vill ha topp och spets liksom men vad ska vi värva från allsvenskan som är garanterad mer eller mindre att liksom gå in och leverera på superrättanivån som vill lämna sitt allsvenska lag och komma till VSK istället eller utomlands ifrån men liksom var, var ska vi få den här eh, toppen ifrån? Jag vet inte Nej, <laughs> Nej men liksom Det, det, det snackas om att, att vi vill vi, vi ha in sådana ja. Men liksom bara, ja, men det, Är det realistiskt överhuvudtaget Det väntar det, det, det, det, det att det kommer komma in Kanske på lån Unga mm. Allt svenska bänkspelare men, jag, känner, jag vet inte ja, om hur, de kan gå in och dominera i Jag är tveksam till. Nej, Men det, de som i någon Djurgårdslån ja, som spred bollar upp på läktaren. Ja. Och hur värt är det för oss då att ta in ett sånt lån? och sen liksom? Det skulle väl vara ja. om vi hamnar i någon sorts kris, men då har vi inte mm. riktigt hamnat igen. Sen, det känns ju ändå. Det borde ju finnas. Sen får man se hur lätt det är att få hit dem. Men jag menar, det borde ju finnas spelare på, i alla fall de lagen i Allsvenskan som har ganska breda trupper. Att det finns spelare på bänken där som ändå. De, kan, de är liksom internor i all franska men skulle göra ett jäkligt bra jobb i superrätten. Mm. Det är bara en gissning. Simon Lundewall har väl bollats upp som ett litet alternativ. Ehh, fick du en uh -huh. Ja. Så är det ju. Men fick väl inte. Han inte bordet, eller någon annan <laughs> annan, så Gillar du att kröka göran också? Jaså? Jag hört, Ja, det är väl dit för fyll och dig. Både just, ja. borde kröka, borde kröka och köra bil. Ja. Det är inte en bra kommunikation. Riktig killar det. Där. Ja, jag kan tänka mig Lundewall. Uh -huh. Peter Filip eller? Ytt. Vad ska spela, Lundervall? Vänster som han alltid gör. Jaha, ja, okay. ja, det gör. Förstår du det? Anfallet? Ja. ja. Och gänglig förvarvare ja. sen Lundervall och Fille. Du behöver ingen försvarsspelare för Simon... du har vi har alltid fyra mål på matchen. Ja. Ja. Simon, en, en bra smajer och så Fille. Fan var bra det är. Ja. Går vi upp? Ja, ja det. Är... vi skulle ju kunna gå upp. Men, Men du ska ha väl lika många poäng upp som ner nu, till kvalsträckan. Ja, jag tror att det är fem poäng upp och fyra poäng ner eller något sånt där. Mm. Vi ligger ju verkligen där i mitten um, Tajt där i mitten Om vi ska ta oss in på det då, vilka, vilka lag ska vi ha bakom oss? För, alltså, det känns som att man får ändå sikta på att klara kontraktet, eller? Allt annat är väl ett fjasko? No. Jo jo, men alltså, jag menar, det, det är inte så att vi ställer in siktet på att nej, kvala upp nej, nej, på alltså, Nej, nej, nej Nej, nej, nej, för nej målet, målet är ju ändå att hålla sig kvar <laughs> Ja, men exakt ja. Um, vi ska, vi Det ska vi ju klara med det här gruppen. Ja, jag tycker jag också och då behöver vi ha fyra lag bakom oss om det ser ut Om mm. ja, det löser vi. Det vilka klick. ska vi ha bakom oss då? Fyra lag. Syrianska... är roll, vilka är inte jättestor vilka vi kan Nej, nej, men alltså vi Syrianska Frej. Nu har vi mer eller mindre sett alla lag, tänker jag. Alltså, ja, den där vi inte, inte har i har sett jag är jag, i jag, jag, jag tänker inte ta dem som ett lag vi ska ha bakom. Oss. Nej, det är det är precis <laughs> <så smart, laughs> för att <laughs> det <tror> jag. <laughs> jag <upp> snabbt. Vi <laughs> har två raka fluster. Nej, är inte bra. Nej. Man har, sagt, man har ju sagt att de kommer komma ja, Det, det är de katastrof de för enda match ja. Ja. Så de ska vi Tycka vi ska ha bakom ja. oss De, också de har det. vi ju hemma nu också ja. När det vänder ja. Det är, de är klart de är... att vi, vi som har imponerat på hemmaplan också Så jag... <laughs> ja, exakt <laughs> Jag skulle ju helst spela alla matcher bort ja. <laughs> Nej, men nu vann vi ju mot Freylanda, så alltså det där. Ja, Nej, men BP är ju också en lag som antingen går upp eller åker ur Det var inte något off-side-reportage där med deras lagkapten som typ så här sju av tio säsongen mm. Har antingen gått upp eller åkt ur den serien. Men är BP nya Enköpings SK? Vi ser dem snart i division fyra Nej, de har för stor akademi för det, tror jag inte? Jo, det var det, var ett, det var ett skämt Jo, jo, det drar mycket skämt nu <laughs> Klipp <om det> där <laughs> Ja, men vilka mer lag? Då? BP, Syrianska? Nej. Vilka lag finns det? Upp en tabell som man får se då. Men Frey kan man säga. Kan Frey var värdelösa. De var värdelösa mot oss. De var värdelösa mot Hamstad. Frey det är... har väl nämnt? Har du sagt det? Mm. Frey, Syrianska och BP. Ja men Frey, jag vill bara säga det jag tycker Fan det jag, är jag, bara det... tre lag, vi kommer ju för kvar <laughs> Jag att det är ett under Att Frey har tagit så mycket poäng, det är det jag vill säga ja. jag, Så dåliga de var Mot de matcher jag sett dem, som sagt Mot Halmstad och mot oss har mm. du det, det är väl Vi är sju poäng före Öster ja Med en match mer spelad ha Halmstad börjar rikka upp sig lite Vi är fem lite. poäng före Guise Guise vill man ju gärna ha Bakom sig, det tror jag ja. vi klarar av också Juste tror jag definitivt att vi kommer bakom oss också. Mm, Halmt av tror jag kan gå om oss. Ja. de tror jag det känns som Hamza har väl fått lite de var ju jäkligt bra mot oss ändå, kändes så Halmstad är dugtiga. Ja, Hans har väl där det jag jag finns inte mer om. det ja, Där står vi verkligen en poäng. Där går vi om. Ja, de var inte bra idag. Men de har vi hemma också så de borde vi kunna Norge negativt. Vi kommer vi fram till. Nej, men jag tycker att det är, tycker inte att det är negativt. Norge springer jag jag. vi om. Jag tror jag väl tre annorlunda. Mm. Nej, <laughs> var brukar inte vara omöjda jag hänga på heller. De har vi bort här, det är bra. Ja, det är Vi får är i en sparesa i oktober. Ja men det kan det nog bli. Ja, men jag vet inte, det är skitsamma vilka vi har bakom oss. Jag kan inte berätta vilka det kommer att vara. Det kommer att vara Bromma pojkarna, det kommer att vara Sirianska, det kommer att vara Frey och det kommer att vara Öster. Ja, men... De kommer vi definitivt ha bakom oss. Om du visste Sen, hade du inte befrådde Nej, men vad då? Jag, jag vill ju, jag vill ju klart, veta vad... Nej, det är inte klart. Men... Definitivt. Ja, det är, De här av alltså... kommer ju. Ja, det är så det kommer vara. kan vi börja fira kontraktssäkerheten. Eller landa ut. Det är bara så. Det är så det kommer vara. När man sitter... kommer hem från utlandet så blir det ju publik. Jag efter det. Det är ordet. Så... Efter det gör... Markus Danielson 1. Ni sitter här och bara gissa. Markus Danielson då. Skulle vi vilja in honom? Han kan vara värdbann. Jag eh, tror inte att vi har eh, pengar av väl men jag tror inte att han eh, Säljer vi Filip Ottsson det... Daniel Gustafsson vad spelar han i för tim? Örebro. Han är elspark fortfarande. Han är elspark. Eller Örebro. nej jag vet faktiskt inte. Jag valde han elspark Vi hade ju en period perioden vi lånade in Pontus Ängblom varje funsen. Mm. Mm. Det kunde Nu gör han mål i Norge igen sådär. Ja, det skulle du kunna göra. Ja är, han skulle... är han lång. Nej. Typ är det vore bra. Är han... Spela en Gävle är bra. inte är... Han är inte lång. Vi har ju också en annan position som vi behöver ersätta en andel tränare som inte vill köra vidare. Vad tror du om det? Oh. För, först och främst kanske man ska ställa sig, vad får upp han av? Han har inte tid. Aha, inte tid. Nej, det, det lät ah. väl också som att... De kommer väl inte helt överens? Nej, ja, de hade lite olika syn. som vill ju spela... Tre Trebackslinje <laughs> ja. ja, nej men det, det, är, det är nog inne på något spår där Jag tror inte att de är riktigt kommer hundra procent överens om sin fotbollsfilosofi Men det lägger ju finnas fler flicklagstränare Man kan prova Ja, det gör det ju Ja, det kan man göra. Nej, men alltså, det, väl, ja, det blir väl trutt, något trött alternativ? Det kommer, Ja men trött kommer Jag är övertygad om att det blir något så här lokalt, någon som finns i närheten av klubben. Det låter ju ja. som att du ska ha en inte lösning. För grejen är, är att har liksom kontrakt hösten ut. Du tar ju inte in en andra tränare utifrån som. Det logiska är väl att vara Players-manager ja, och Kliver upp ett pinhål. Ja Eller för som ofta har varit runt ja. klubben. Han är väl fortfarande med i träningarna. Då ja, det och... brukar han vara. Ja. Högst jävla oklara då. Ställer ut koner. Ja. Ja, han är han inte en... lite inte lite oklara rollan han har nu? Jag tror inte han har någon roll. Han är med på Han Är inte med på urkött? Jag vet faktiskt inte vilken roll han har. Nej, jag är inte säker på att han är med på urkött. Ja, mm. Då kan vi lyckas skriva upp ett kontrakt med han. Ja, ja exakt. Ja. Han är ju ändå alltid på solid. Ja, ja. Så då, det är väl det. Dessutom det blir. vill man ju se Leffelberg i peruken igen. Alltså. <laughs> fan. Det är ett av de starka Vegas-minnen jag har faktiskt. <laughs> mm, fin bild av VSK Swish som ja, tog den. Det var om privatiteten. Sen hände ju lite grejer på infomötet Andreas Dajan avgick som ordförande. Blev klubbchef istället. Ja det var jag som var där. Det var lite så abrupt helt plötsligt bara. Ja ah, då gör vi så säger han. Och så avgick vi han. Jag, tyckte det var lite, jag hade gärna haft en liten egen Björn Eriksson som sitter på dubbla stolar. Jag tyckte det var ganska kul. Men ja även det jag tror det kan väl absolut funka med han som klubbchef. det tror jag säkert. Men kanske inte var, jag vet inte. Man får ju bara ha tänkt igenom kanske lite ja, det tror jag att de har gjort typ så att uh, Jo jag tänkte igenom det lät ju också som, att då avgår jag som ordförande." Jo, jo men de hade, här, ja, men de hade det på ja men de hade säkert pratat om det men så kom det en hel del kritik från medlemmar om man sitter på dubbla stolar och då så bara, "Ja men då avgår jag." Uh, men däremot så kan man väl säga som så här att uh, det kan vara en uppmaning också till till alla som lyssnar att Gå in och läs stadgarna om styrelsens sammansättning Det kan vara upp till styrelsen också för övrigt eh, Och eh, titta eh, i de, de, de nya stadgarna och se Om man tycker att styrelsens sammansättning stämmer överens med vad som står där Så kan se. Men, vi se Får vi se En liten, liten bomb som droppas nästan Är det inte lite så att stadgar är till för att brytas? Är det så? Jag har alltid fullt om reglerna Du har gjort det? Ja Bryter stadgar? Ja Sovka kommer att lägga en länk till stadgarna ja. under avsnittet. Nej man ska, man ska nej, nej, man ska titta i sina stadgar som man har hemma. För det ska man ha som medlem och kunna titta i dem. Det tycker jag är viktigt. Det vill jag skicka med. Ja, ja det är viktigt. Um, nej, men det, det blir väl säkert bra. Det, det skulle vi säga om dig också, eh, om eh, klubbskärvsrollen, att det Alltså Nu har vi ju. Det är nästan så här: Lite så här: mycket kampsituation. Vi har en väldigt engagerad klubbchef som kör, gärna kör lite som lite eget race och så där. Det gäller att ha. Ja, har, har vi någon Belägg för att han kör sitt eget liv. Nej, nej alltså inte på det sättet, men alltså liksom: Nej, jag kör inte Steve men han är väldigt engagerad och liksom ja. så här. Och det, det är ju solklart jättebra på sitt sätt, men alltså man får ju verkligen se till att man har en bra styrning från en stark styrelse också. Det, det är ju det som har varit kritiken, liksom att om man ska sitta i en styrelse och liksom på något sätt så här styra sig själv har blivit lite. Mm. Eh, det skulle bli konstigt att vara både arbetsgivare och arbetstagare på samma sätt ja. eller på samtidigt. Eh, och det gäller ju då att liksom så här, styrelsen kan vara eh, den som styr hur, hur arbetet ska vara För att det är ju liksom en styrelsesjobb Nu har ju traditionellt och väldigt länge liksom styrelsen i VSK fotboll framförallt varit liksom en väldigt operativ styrelse Som har eh, gjort mycket liksom kring matcher och kring... Eh, Ja men Allting eh, och väldigt förtjänstfullt såklart för att det, det är inte så himla lätt eller kul och allt och behöva liksom hoppa in i kåskan och koka korv eller sådär. Utan men en styrelse ska ju egentligen liksom dra ut de här stora eh, riktlinjerna för att hur arbetet ska ledas Så det är väldigt viktigt att liksom, vi börjar eh, närma oss eh, en sån styrelse och det är, därför är det jättebra att man anställer en klubbchef som liksom är den operativa ledaren mm. så. Eh, men det gäller ju då också att liksom styrelsen har ta det mandatet och ta den liksom pondusen och, och levererar Så. Kan jag tycka Mycket kloka ord ja. Ja. Skriver vi under på ja. Och läs stadgarna Ja, ha, ha ett eget extra stadgarna Det tycker jag är viktigt uh, Har ni något mer ni vill säga innan vi rundar av den här podden? Uh, ut och njuta av vädret mm. Ska vi snacka något om City City festivalen Cityfestivalen eh. Jemil ska på Governor Andy, nomtältet. Ta med i era stadgar och kom dit. <laughs> ja, ma. vi måste göra Jönköping för efter upphovet här. Ja, två matcher i rad. De har gått ganska bra. Ligger fyra nånting. Vi någonting? Jag får hoppas att de säljer den där. De har en någon form som kom från Greiz, Hamidovic, heter han? han. Till oss? Var, nej för fan, bara bort. Så <laughs> vi inte mäter dem. Ja. ja. ja. Tror ni? Det känns som att... Det blir ju såklart tuffa matcher. Ja, det känns som att det kan bli lite jobbigt med två torsk i början. Det är lite tråkigt. Tänkt i två segrar direkt. Då får vi flyga ut av helvetet. Det vore ju grymt. Och sen möter vi Dalkud hemma. Då tar vi en segrar också på tanke på att dåla dem vad senast. Vi med tre raka segrar, 12 poäng. Då har vi ju nästan kontraktet klarat. Nästan. Då har ju redan garanterat det. ja, men alltså, jojo. Vi kommer ju göra det, men... Men inte Dom, osäker. Inte osäker, är det går är lite osäkra Tre raka segrar så har vi kontakt klarat redan. Ja, men det känns som om Junge matcherna kan vi ta någon annan gång. För det kommer ju hända så pass mycket fram till dess. Mm. För sen du blir någon podd uppehållet om, om vi. Två om det spelar, händer något kul. Två spelare kommer ju tillbaka med Klamydia från utlandsresor. Mm. Där, och tre blir sålda. Någon mer avgår någonstans. Mm. Så vi får nog ta en. Klamydia-skandalen i VSK. Ja, det är rubriken. Mm. Kanske blir namnet på avsnittet <laughs> <laughs> Med de fina orden från Emil Larsson så... att... Klavidiaskandalen Kan ja, vi då dem på avsnittet var... kanske? Det kan ja det kan vi göra ja. Ja, Och då här från 65an så skriker vi ut som vanligt Hej sport! <laughs> Hej sport! heja sport! <laughs> ja!